Beno, ba, gaurkoan lan eh, lanosasunaren eta segurtasunaren nazioarteko eguna da. Eta, bueno, eh, normalan, nolako egunak ospatu egiten dira, baina horrengoan or eh, salatzeko edo eren profitatzen duzue. Eta, eh, bueno, zeintzuk diran zuen salaketa nagusia? Bueno, salaketa nagusia egia da gaur ez dela ospatzeko egun bat, dela salatzeko egun bat. Gure lan egoera, lan baldintzak eta salatzeko egia da, ba, enpresaskotan uh, lan osasuna eta segurtasuna ez dela lehentasun bat. Eta beraz, uh, gehiago ba, egiten dira dirua sartzen da beste lehentasunetan, eta segurtasuna eta lan balditzak ez dira dira baita ezpada lehentasun bat. Uh -huh. Ta, bueno, lan baldintzen barnean sartzen da lan iztripuak eta hor eh, bueno, kex, kex asko daude. Ez, ez, bar, batzutan ez direlako harnenatzen, ez die direlako interesatzen enpresariai. Ba, gertatzen, gainera, ba, hemen iparraldean batez ere, ba, haude ba, ori, lantegi oso txikiak eta hor gertatzen diren istripuak eta ez dira bat ere kontalibizatzen. Beraz, gaur ditugun datuak ez dira bat ere onak eta beraz, hortarako ere torri gera, pixkat uh, jakinarazteko, badirela istripu eta lamalditza oso kaskarrak ez direnak uh, jakinak uh, jendaren artean. Tabeno eh eskak beste lelo bat erabili duzu, baina Euskal Gehiengoko sendikalaren leloa gure osasunari eraso geiagorik, ez? Badugu alternativa da ze, horre ze alternativa, ze, ze bide eskatzen duzute. Ba guk iparraldean egite ditugun mobilizazioekin eta, ba, saiatzen gera enpresetan eta saiatzen segurtasuna lehen lerroan jartzen. Eta hori bai enpresa komiteetan eta bai delegatu pertsonaleekin ba hori indarregiarri ta borrokatu ba segurtasuna izan dadin ba lehentasun bat enpresetan. Bueno, eta lehen aipatu dugu lan laneriotzena zenbaitetan egoalde amaitzat kontatzen da uneko 30ra ez dela zenbatzen, zuek esan dut hemen datuak beaz bada txikiagoak izango dira, baina hala ere egoera lasgarria dira bai egoera oso solatza da, egia da ez ezkerrela konturatzen, ba lanistripu batek ekartzen duen ekartzen ditun emaitzak edo egoera larriak eta hori nire ustez, bueno, gure ustez e, oso larria da egoera eta saiatu bargera ba, gure indar guztia ihartzen ba hori ekiditzeko, ez? Lanistripu horiek ekiditzeko eta gero salatzen dugu ere ba hori, e, askotan lanistripuak direnak kamuflatzen dira edo ez dira agerian esartzen.